Один із членів вашої м, організації входить до Ордену і готовий у найближчому майбутньому її очолити. Ну, я, звичайно, можу назвати його ім'я. Та спершу мушу у вас запитати, чи потрібно це, враховуючи все, що я вам щойно розповів. «Ми зіткнулися з силою, упоратися з якою ви не зможете».